У кімнаті на той час стало трохи спокійніше. Чоловік у масті знову сів на своє місце і розлючено говорив. «А майстер Ной дозволив йому зникнути!» «Я не всемогутній», – примирливо заперечив Путилін. «У місті понад три мільйони мешканців». І знайти серед них одного, який до того ж знає, що його шукають і є професіоналом, це таки складніше, ніж у випадку з голкою в скирті сіна. Мої люди роблять все можливе, але потрібен час. У нас немає часу, – холодно промовив чоловік у масці. Де гарантія, що цей лягавий не причетний до зникнення майстра Бахуса? А коли це дійсно так, а я гадаю, що це саме так, і якщо цей пройде зможе розв'язати бахусові язика, ви уявляєте, що тоді буде?